Gerla zibilaz gioz, Espainaren zigorka eta bortizkeria aipatu dira. Eta unen barne frankizmoa eta eskual gatazka. Lekuko desberdinak mikroan aldizkatu dira. eztabaida baida nagusia izanderarik justizia transizional gara juntan, berradiskideta eta egiaren komisio baten beharaz. Jose Ramon bengo etxea, Eskual Unibertsitateko irakasleak errandauku zoin moldetan ikus dezaken berak. Bajarraitu sortzen ikerketak eta taldeak eta josten hain zozen ere, ekimen desberdin horiek, hain zozen ere, guztion artean errelato bat, narrazio bat, ez kontaketa, ekonpartitu bat sortzeko ez du zergatikan izan behar paketsu, edo esan nahi dut ez du zergatikan izan behar bat eta bakarra anitza izan leke bainan gutxienez kontrastatua izan behar ko luke. Galek ere hil zuen Lucien Lassaren asun lasa arebak eranda uku aldiz beradikidetzean sinesten duenez Ez dakit, beradizkidietzea zer da, ez da, elkarri ulertzea eta ezadostasunen bizitzen jakitea. Eta elkarri entzuteko kapazitadea baldima dugu, indara baldima dugu entzuteko benetan, eta elkarri sinisteko, baino, errespeto batekin bizitzen jakitea. Ezadostasun guztien, barruan, etori lortu daiteke ikusten dut, elkarri entzunda dena denaien tzunda. Eta kiltzuen Juan Mari Jauregiren Maisabel Lasa Alarguna kaldiz sinesten du gehiago elkar bizitzan. Elkar bizitzarekin askotzea jadoset dago e, rekontziliaziokin baino. E, nik ez dut sekulan e, lana ahingo, denak berdin pensatzea. Oza, sea, hori imposiblea da. Oza, sea, hori izango litzeketik zaudu bat ez da. Hor du, bakoetzak bere ikuspegi, bere, eta respetatzea, eta hori da bidea ba, elkar bizitzarako pensatzen dut.